Darurile magice A fost odată ca niciodată. Într-un mică trăia un săran sărac pe nume Ron împreună cu mama sa. Ei au rămas fără bani, așa că el a hotărât să se ducă în satul vecin ca să caute de lucru. Mama lui i-a dat trei bucăți de pâine ca să le la prânz. Ia asta și ai grijă de tine, băiatul meu! Stai liniștită, mamă! În curând voi găsi de lucru și toate problemele noastre vor dispărea! Ron a mers ore întregi prin pădure. Era seară și era obosit și înfometat. Așa că a hotărât să se odihnească în pădure. A găsit un stejar uriaș și s-a urcat în el... Ca să se apere de animale Însă în fața lui a apărut dintr-o dată trei lebede Care au venit din lacul din apropiere Când au ajuns pe pământ, s-au transformat în îngeri Ron le-a privit fascinat Un înger l-a văzut și a arătat spre el Uitați, un om! Dar nu trebuie să fim văzuți de oameni Probabil că e un om bun, căci doar oamenii buni suportă lumina pe care o emanăm. Ce cauți în pădure la ora asta târzie, omule? Am plecat de acasă ca să caut de lucru în satul vecin sau un oraș. Dacă a trebuit să pleci de acasă ca să cauți de lucru, înseamnă că ești foarte nevoiaș. Ia asta! E, locul pe care vei pune această creangă va răsări o casă Casa va avea tot ce e necesar Patul să dormiți, haine să vă îmbrăcați, mâncare, bani și toate cele bune Mulțumesc! Mulțumesc mult! Acum trebuie să pleci, căci îngerii n-au voie să vorbească mult timp cu oamenii Sigur? Ce am primit de la voi mă pot duce oriunde. Mulțumesc! Așa că Ron a plecat mai departe prin pădure. Dintr-o dată, când s-a lăsat noaptea, au început tunete și fulgere, iar apoi ploaia. Ron era pe cale să pună creanga pe pământ când a auzit un zgomot. Cineva tremura. Ron s-a dus în direcția de unde venea zgomotul. Și a văzut o familie tremurând în ploaie Ce s-a întâmplat? De ce stați aici în ploaie? Casa noastră a fost distrusă de fulgere aseară Acum nu mai avem unde locui Suntem săraci și nu avem bani pentru a construi o casă Copiii mei vor muri de foame hmm. Ei au mai multă nevoie de ea Poftim, luați asta! Vă va rezolva toate problemele Mulțumesc! Cum aș putea să te răsplătesc pentru bunătatea ta? Lăsați-mă să stau aici la noapte, iar dimineață voi pleca în drumul meu. Poți sta aici cât îți dorește inima! Dimineața, Ron a plecat din casă ca să-și caute de muncă. A mers toată ziua prin pădure și, noaptea, a hotărât să se odihnească. De data asta, a găsit o peșteră mică pe un deal și a decis să stea acolo peste noapte. Când era pe cale să doarmă, a văzut o lumină ciudată pe cer. Lebedele au coborât și s-au transformat în îngeri iarăși. Unul dintre ei l-a văzut iarăși. Același om, din nou! Tu ne urmărești? Și spune-mi tu, ce cauți aici? Nu ți a dat o casă aseară? Ce cauți aici în pădure? O, oh, n-am putut păstra casa magică! Și Ron le-a povestit îngerilor ce s-a petrecut noaptea trecută. Așa că... Așa că mă duc în alt sat ca să caut de muncă. Ei bine, ce ai făcut aseară a fost generos, dar puțin necugetat. Nu putem să-ți dăm ceva atât de important precum casa magică, dar îți putem da asta. Extraordinar! O farfurie de pe care mâncarea nu se termină! Va face câtă mâncare vrei? Pentru câți oameni vrei Ia-o și ține-o la tine, nota de mănui Iar acum pleacă de aici Mulțumesc mult! Voi pleca de aici imediat Ron a continuat să meargă prin pădure și a ajuns la un cătun Dintr-o dată a văzut un bătrân care mergea cu un maldăr de fânt deasupra capului Omul era atât de bătrân și de slăbit, încât aproape se prăbușea de la greutatea Maldărului. Ron l-a ajutat. Unchiule, n-ar trebui să care așa ceva greu la vârsta ta? dă voie să te ajut! Omul l-a dus pe Ron la casa sa din cătun, unde Ron a dus și Maldărul. Mulțumesc mult, fiule! Ne-ai ajutat foarte mult! Unchiule, de ce muncește atâta? Nu ai pe cineva care să te ajute? Eu și soția mea trăim singuri. Dacă nu lucrezi, de unde bani să pun pâine pe masă? E bătrân și slăbit. Poate doar să mai cosească, dar și să facă asta îi e foarte, foarte greu. Se pare că n-ați mâncat bine de zile întregi. Normal că ești atât de slăbit. Unchiule, ia asta! Vă produce câtă mâncare vreți, orice mâncare vreți! Puteți mânca cât vă poftește inima și primi putere! Dar asta e a Nu putem lua! Aveți nevoie de ea mai mult decât mine! Eu sunt tânăr și în putere! Voi căsi repede de muncă! Luați-o voi, vă rog! Doar lăsați-mă să stau aici la noapte și să mâncăm împreună! Așa că Ron i-a cerut farfuriei să-i dea supă fierbinte, tocană de legume și plăcintă de fructe. Și toți trei au mâncat bucuroși! În dimineața următoare, bătrâna i-a pus un pachetel cu mâncare, iar Ron a plecat în pădure iarăși. A mers toată ziua, iar noaptea a găsit o scorbură într-un copac mare și s-a întins acolo. Imediat ce s-a întins... A văzut aceeași lumină pe cer Lebedele au coborât și s-au transformat în îngeri Tu? Din nou? Acum, ce mai cauți aici? Nu ți-am dat așa o farfurie care produce mâncare continuă? Pune-le că nu ai dat-o altcuiva ba, Așa am făcut Cei doi bătrâni aveau mai multă nevoie de ea și Ron le-a povestit despre bătrânii pe care i-a întâlnit în seara dinainte. Of, acum ce să-ți dăm? Oh, nu. Trebuie să-mi dați nimic? Pa da, trebuie să dăm ceva oricărui om care nu suportă lumina. Ține minte că asta va fi ultimul nostru dar. Ia pantofii aceștia. Te vor duce oriunde ai nevoie într-o clipită. Oh. Îmi vor fi foarte folositori Oh, ia-i de aici, te rog, pleacă și nu-i da nimănui Mulțumesc! Așa că Ron s-a încălțat cu pantofii și și-a dorit să ajungă în satul vecin Într-o secundă a dispărut din pădure și a apărut în satul vecin lângă un han Ron a hotărât să petreacă noaptea acolo în timp ce mânca la Han, i s-a alăturat un alt călător. Poți să mă alătur ție, amice? Desigur, vino! Eu sunt John. Cum te numești și de unde vii aici? Eu sunt Ron și am venit aici ca să caut de muncă. Tu cine ești? Ah, eu am muncit din greu în ultimii ani, departe de casă, iar acum abia aștept să mă întorc. <laughs> De fapt, plec mai departe după ce mănânc <laughs> Călătorești noaptea? Nu știi cum e să-ți fie dor de casă lui meu sigur e foarte dor de mine Dacă nu ar fi plouat, tunat și fulgerat, trebuia să fie ajuns de două zile acasă Se pare că va ploa și la noapte Nu pasă! Mă duc acasă! Vino cu mine Încalță pantofii ăștia De ce? Acești pantofi te vor duce acasă într-o clipă Eu nu mă grăbesc nicăieri Tu ai mai mare nevoie de ei? Așa că John s-a încălțat cu pantofii și a dispărut imediat De dimineață, Ron s-a dus prin ca să caute de muncă, dar nu a găsit nimic Seara, s-a întors la Han S-a dus în cameră și era pe cale să adoarmă când a văzut aceeași lumină ciudată lepedele și îngeri din nou Sigur ne urmărești? Ba nu, nu pot Se pare că pantofii te-au ajuns aici instant Dar te întreb, de ce mai ești aici, Lahan? Poți să te duci acasă și să vii aici zilnic pentru muncă? Pune că încă ai pantofii, nu-i așa? Nu! Ron le-a povestit despre călător Dar nu mai avem ce să-ți dăm Noi nimic Dacă vrei, îți putem aduce darurile înapoi Le luăm de la cei cărora le-ai dat Gândește-te! Dacă ai avea casa, nu va trebui să mai lucrezi niciodată Vei putea locui fericit cu Baba ta sau, dacă iei farfuria, tu și mama ta veți avea cea mai bună mâncare din lume și nu va mai trebui să lucrezi din nou. Iar cu pantofii poți călători între casă și muncă foarte repede. Ce dar vrei să-ți aducem înapoi? Niciunul. Cei cărora le-am dat darurile aveau nevoie mai multă de ele. Eu sunt foarte mulțumit de cum sunt. Tânăr... Puternic și bun de muncă. Oh, cum vrei tu? Îngerii au dispărut, și Ros s-a dus la culcare. A doua zi, când Ross s-a trezit, trezește-te! Mamă, ce cauți aici? Oh, oh. Uite ce s-a întâmplat, fiule! Ce e asta? Casa noastră s-a schimbat dintr-o dată într-un conac Cum? Dintr-o dată, o lepădă a zburat pe fereastră și a lăsat un bilet în poala lui Ron Ron l-a deschis și a citit Ron, doar te testam, da Oamenii cărora le-ai dat darurile aveau mai multă nevoie de ele Aveau nevoie de ele, dar datorită bunătății și generozității tale, tu le-ai meritat, semnat prietenii tăi îngerii. Așa că roș și mama sa au trăit fericiți și confortabil până la adăși bătrâneți. Dar n-au uitat niciodată să fie bun și să împartă din bogăția lor cu toți cei din jur.